Tervehdys kaikille! Ajattelin näin pitkästä aikaa laittaa teille tällaisen äänitiedoston muodossa olevan profeetallisen pläjäyksen. Eli kertoa vähän, mitä itse olen kokenut ja on saanut jutella kansainvälisesti tämän valmiuslaki ajan aikana erilaisten profeetallisten apostolisten ihmisten kanssa. Rukouden, esirukouden ympäri maailmaa ollut verkostoituneena. Zoomin välityksellä, mikä on ollut aivan mielettävän mahtavaa, lisää tällaisia kontakteja, tutustua ihmisiin eri tavalla, ei vain sähköpostin kautta, vaan ihan nähdä Zoomissa esimerkiksi kasvoista kasvoihin ja tutustua jopa ystävystyä kansainvälisesti ihmisten kanssa. Ja tästä on mukava myös jatkaa sitten tähän pläjäykseen, eli pikkasen peilaan myös heidän puheita itseni kokemuksien ja näkemyksiin, et mitä, mitä nyt tapahtuu hengellisesti, missä nyt mennään. Ja me ollaan kaikki varmaan kuultu sana käännekohta, kohta, uusi aikakausi, muutoksen aika, siirtymisen aika. Eli tä tätä aikaa tätä ajanjaksoa kuvaavia sanoja. Käännekohta. Mä koen, että varsinaisesti käännekohta alkoi, kun tämä poikkeustila julistettiin Suomeen ja ihmiset vetäytyi omiin koteihinsa. Jotenkin poikkeustila alkoi myöskin silloin Jumala alkoi tehdä asioita ikään kuin vähän salassa erilaisilla tavoilla, erilaisilla asioilla. Saatiin paljon uusia, uusia tapoja levittää evankeliumia, olla yhteydessä toisiimme. Musta se on ollut, vaikka se on ollut haastavaa varmaan monelle, mutta erittäin rikasta aikaa hengellisesti, koska me ollaan voitu mennä sellaisille alueille ja sellaisille toimintatavoille, mitä ei ole ehkä ollut ennen meillä niin paljon käytössä. Minua on niin valtavasti siunannut esimerkiksi eri seurakuntien, hengellisten johtajien ulos, tulo sosiaaliseen mediaan, vaikka minkälaisista seurakunnista, mikä ilahduttaa suuresti, on alettu tekemään online-kokouksia, live-kokouksia, haastattelujuttuja, ha mi mitä tahansa. Niin ja mä toivoisin, että tämmöinen asia, kun nyt ollaan ö, siinä vaiheessa, heinäkuun alussa, että me voidaan jo ruveta kokoontumaan pienissä ryhmissä ihan ö, fyysisesti olla kanssakäymisissä toistemme kanssa, että tämmöinen online-netin kautta, sosiaalisen median kautta tuleva evan Ankelymin julistaminen ja erityisesti rukousliikehdintä voisi vaan jatkua ja sen rinnalle nyt tulisi tämmönen, ihan niin kuin, äh, kokoontuminen yhteen samaan paikkaan. Minua siunaa suuresti tämmöiset uudet asiat, mitä Jumala on tekemässä. Ja mehän muistetaan, mikä tarkoittaa tehdä uutta, kun Jumala tekee uutta. Hän tekee todella silloin meille uutta, mistä me ei olla ennen ymmärretty tai ei olla havaittu jotain sellaista ymmärrystä lisää. Tai uutta merkitsee myös, että Jumala haluaa moninkertaistaa sen vanhan, sen mitä meillä on jo ollut, ja tuoda sen niin kuin moninkertaistumisessa. Eli, ja myöskin sitten, että se, mitä meillä on ollut, että siitä tulee laadukkaampaa, laajempaa, syvempää, jollain lailla konkreettisempaa. Eli me ollaan nyt muutoksen ajassa käännekohdassa. Mitä tällaisessa käännekohdassa sitten tapahtuu? Muutamia asioita. Nyt on tärkeää se, mitä me valitaan. Mitä me valitaan, kuinka me toimitaan. Nyt tulee esille, että on tullut tuon poikkeustilan aikana myös, että mikä meille on tärkeää. Sä voit itse miettiä omassa elämässä tai sun yhteisössä, rukouspiirissä, mikä on tärkeää, mikä on noussut esille. Koska Jumala haluaa meidät viedä sille paikalle, että me voidaan olla lähellä häntä, tehdä hänen kanssaan, Koko ajan yhteistyötä tiiviimmin ja tiiviimmin. Eli se, mitä me kuullaan hengen puhuvan sanan perusteelta, Isän suuressa rakkaudessa, Jeesuksen veren kautta, pyhässä hengessä, että me otetaan se vastaan ja me toimitaan, ojentaudutaan sen mukaan. Eli tulee muutoksia ja asiat muuttuu, tilanteet muuttuu, meidän ehkä meidän tapa toimia muuttuu ja kaikkea. Mitä vain vaan voit kuvitella. Sun palvelutehtä laajenee, syvenee, muuttuu jollain tavan ja niin edelleen. Eli nyt valmistellaan asioita ja ihmisiä. Nyt rakennetaan tulevaisuutta. Mä haluan oikein painottaa ja alleviivata sen, että nyt rakennetaan tulevaisuutta. Koen vielä, että tämä... Heinäkuun, elokuun alkupuoli on tätä rakennusta. On sitä, että me valmistetaan johonkin mikä on tuleva. Koen sellaista, mä, mukavaa jutinä tuolla sisällä ajatellen syksyä. Ja koen että jotakin sellaista, mitä me ollaan unelmoitu jopa koko kansan heräämisen alkua, jopa sellaista, että on helpompi evankelioida, on helpompi voima on enemmän läsnä, kun me rukoillaan sairaiden puolesta. On helpompi profetoida ja nähdä, kuinka Nämä profetiat alkaa toteutua jopa jo ihan siinä silmien alla paikan päällä. Eli rakennetaan tulevaisuutta. Se mitä on nousemassa ja mitä mä uskon, että Jumala on tämän poikkeustilan aikana tehnyt, kun me ollaan vetäydytty omaan koteihimme, on, että hän alkaa nostaa aivan uudenlaista voimallista rukousliikehdintää tässä maassa, mitä Suomi ei ole ennen nähty. Me on, ollaan kuuluisia siitä, että me ollaan rukoltu maailman, toisen maailmansodan aikana ja saatu niin voittoja, ihmeellisiä asioita Jumala on tehnyt. Mutta nyt on tulossa vielä jotain sellaista, mitä me ei olla nähty. Jumala on tekemässä moninkertaistamista laadukkaampaa ja uutta asiaa. Että esimerkiksi äh, 90 Luvun loppupuolella on profetoitu spontaanisti yhtäkkiä Suomen kansan ylle Charles Finnin kaltaista heräämistä. Ja tähän tarkoittaa nimenomaan rukousheräämistä sekä myös pyhittäytymiseen, mielen mielenuudistuksen, parannuksen tekoon kutsuvaa heräämistä. Ja mä painottaa nyt sitä rukousheräämistä. Ja tuossa ihan, voiko nyt... Pari vuotta sitten on myös Charlie Champ profetoinut Suomelle ihan samankaltaista pieniä rukoushuoneita, rukoushuoneita ja sitten tulee Jumalan tuuli, joka puhaltaa koko kansan ylle ja tulee yhtäkkinen herääminen. Nämä on mielettömiä vahvistuksia. Sitten on Chuck Pierce puhunut viime syksynä siitä, että tällainen tähystävä... Oikeastaan sanoit, mitä mä sanoisin, sen näkevä rukousvartian voitelu, Watchman, tulee niin vahvasti Suomen päälle, että se tulee olemaan esimerkki meidän naapurimaille, Euroopalle, Venäjälle. Ja me voidaan sen rakentaa ja vahvistaa myös meidän naapurikansoja tämän valtavan näkevän rukousvartian voitelun avulla, minkä Jumala antaa. Nyt kuunnellaan Jumalaa. Nyt kuunnellaan ja puhutaan Jumalan antamia sanoja. Niin kuin sanotaan apostolonteot 2.17, että kun henki vuotaa, ja me tiedetään, että henki vuotaa koko ajan, ja se vuotaa nyt syksyllä ja tänäkin hetkenä vielä enemmän ja vielä voimallisemmin, niin mikä siinä seuraus on, kun luet tuon raamatun kohdan, huomaat sen, että kaikki alkaa puhua sitä, mitä Jumala puhuu. Eli kaikki alkaa profetoimaan. Se on ihan... Mieletöntä, koska meidän profetaaliset sanat, ne on esimerkiksi, sanotaan Jeremia 29.11. Minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ihan mieletöntä, me saadaan puhua kuunnella, koska jokainen kuulee Jumalan äänen. Ja mä uskon sen, että nyt on sen voimaantumisen aika. Nyt on siinä linjautuminen siihen, että me jokainen kuullaan meidän paimenen ääni. Ja mitä se on mieletöntä, sanotaan Hesekiel 12, 28 Jokainen sana, jonka minä puhun, toteutuu, sanoo Herra, Herra. Eli Jumala itse valvoo omien sanojensa toteutumista. Eli se tarkoittaa myös meidän suumme julistusta, kun me julistetaan sitä, mitä Jumala on meille puhunut. Otetaan vielä pätkä tätä tämän aikasta poikkeustilassa tapahtuvia asioita. Vaikka luonnollensa silmillä katsellessa me ollaan nähty, että kaikki on hajallaan. Miten voi joku rukousliikehdintä alkaa tällaisesta valmiuslain aikana poikkeustilassa, jossa ihmiset on erillään toisistaan? Mutta kun me katsotaan hengellisellä tasolla tätä, niin me nähdään, että näissä kodeissa, koloissa, yhteisöissä, zoomissa, sosiaalisen median ryppäissä rakennettu koko ajan yhteistyötä, on koko ajan rakennettu rukousliikehdintää. Rukousta on nyt poikkeuksellisen paljon ollut ja se ennakoi sitä, että tämä kansa alkaa jälleen rukoilemaan. Ja se rukous tapahtuu niin kuin Sakaria 4 jae 6, ei väellä. Eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaut. Mua rohkaisee hirveästi tämä kaikki, koska 90-luvun puolivälin jälkeen mä näin sellaisen upean näyn ylistyksen ja palvonnan aikana, että Suomi täyttyi pienistä tulista. Ja ne tulet oli ikään kuin muutamien ihmisen rukousryhmiä, jotka oli syttynyt siitä Jumalan todellisuudesta, siitä koko sydämisyydestä, siitä, äh, siitä palvonnan, ylistyksen, rukouksen, liikedinnästä, missä me saadaan olla mukana. ja Niitä, niitä pieniä tulia oli ympäri tämän maan. Ja sitten tuli niin kuin pyhän hengen puhallus, pyhän hengen tuuli, ja joka puhalsi tämän koko kansan, nämä pienet tulet yhteen, ikään kuin sellaiseksi rakkauden tulimereksi. Eli se puhuu äh, siitä heräämisestä, siitä, joka koko, koko ajan meillä on mahdollisuus kansalliseen heräämiseen tulossa. Hallelujaa! Eli pidetään tulta yllä, eikä anneta sen koskaan sammua. Haluan sanoa vielä uudestaan, pidetään Jumalan rakkauden tulta yllä, eikä anneta sen koskaan sammua. Tämän ajanjakson jälkeen, puhun nyt ehkä siitä syksystä ja seuraavasta aja-ajajaksosta, mikä on tulossa. Jumalan voima tulee eklesian ylle, eli niiden ylle, jotka on antautuneet koko sydämisesti. Niiden, jotka luottavat Jumalan haastavinakin aikoina. Ja edelleenkin sanon, nyt valmistetaan tulevaisuutta. Nyt valmistetaan sitä, mitä Jumala on tekemässä. Rukousliikehdintää tähän maahan. Ajatus, mikä on tullut ja mikä on ollut yleisesti myös profeettojen ää, profeetallisten ihmisten kanssa keskustellessa esiin, että nyt ei ole enää ainoastaan kyse yhteydestä johtajien tai seurakuntien tai, tai yksilöihmisten tai jopa maiden välillä, vaan nyt tulee olemaan dynaaminen eteenpäin meno. Nyt puhutaan yhteistyöstä. Tehdään kuningaskunnan työtä yhdessä, synnytetään yhdessä. Eli se, mitä Jumala haluaa, että me oltaisiin spontaaneja, dynaamisia, eteenpäin meneviä, niin se tapahtuu nimenomaan, että me tullaan yhteen, me tehdään yhteistyötä. Se on mieletöntä, kun sanotaan esimerkiksi psalmissa 133, missä porukat tuli yhteen. Voit lukea, se on lyhyt psalmi. Sinne, minne ne tuli yhteen, yksimielisesti yhteyteen toistensa kanssa, sinne Jumala on säätänyt siunaukseen. Ja mä uskon, että syksyllä, kun me tullaan yhteen, nyt jo mutta mä painotan nyt tähän, mä koen, että ollaan vielä siirtymä ajassa. Suomen kansa on vielä ajassa siihen varsinaiseen uuteen ajanjaksoon, mikä on tulossa. Ja siinä uudessa ajajaksossa tulee, kun me tullaan yhteen, niin sinne Jumala on säätänyt siunauksen, säätänyt kansan heräämisen, säätänyt voimavaikutukset, moninkertaistumisen, kirkkauden portaalin, kirkkauden, kirkkauden läsnäolonsa kansan keskelle. Ja nyt me saadaan mennä eteenpäin, ei pelkuruuden hengessä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengessä. Niin kuin sanotaan, Timo, toinen Timoteus 1 jae 7. Eli terve harkinta mulle puhuu Jumalan antamasta viisaudesta. Eli me saadaan liikkua eteenpäin voimassa, rakkaudessa ja Jumalan antamassa viisaudessa. Ja vaikka meillä on haastavia tilanteita ollut, ja ainahan meillä tulee niitä olemaan, mutta me valitaan. Me valitaan rakastaa ja ylistää Jumalaa. Me valitaan, että et, et se rakkaus Jumalaan on ensimmäinen ja suurin asia meidän elämässä. Niin kuin Jeesus antoi, puhui rakkaudesta, anna, koko sydämisyydestä, kaikella voimalla, kaikella mielellä, kaikella ymmärryksellä. Rakasta Herraa sun jumalaasi. Ja se olkoon ensimmäinen ja suurin asia meidän elämässä. Ja me tietää, että kun me ylistetään Jumalaa, vaikka, vaikka tilanteet näyttää paholta, niin silloin tapahtuu ne suurimmat ihmeet. Kun siinä hetkessä, siinä haastavassa hetkessä me katsotaankin Jeesukseen ja me katsotaan siihen, kuka on meidän elämän antaja ja me ylistetään, niin jotenkin vaan alkaa tapahtua suuria Ihmeitä meidän keskellä. Eli nostetaan katse ylös. Katsotaan syvemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Katsotaan sinne, mitä Jumala on tekemässä. Ja tässä hetkessä annetaan Jumalalle ylistys. Korotetaan hänen pyhää nimeään, Annetaan, kruunataan hänet jälleen kerromme ylistyksellä ja kiitoksella. Niin me tiedetään, että Jumalan kirkkaus on siinä paikassa, missä kansa korottaa koko sydämisesti, yksimielisesti elävää Jumalaa. Jumala haluaa meille antaa lisää vielä tänäkin päivänä tässä valmistumisvaiheessa käännekohdassa vaiheessa halua antaa meille profeetallista ymmärrystä siitä ajasta, missä me nyt juuri elämme. Eli yksi on tärkeimpi avaimi meille tällä hetkellä, että me voidaan rukoilla kaikille meille hengellisille johtajille, että ymmärretään Jumalan aikataulua, ymmärretään Jumalan ajanjaksoja, sitä Jumalan toimintakalenteria, mitä hän tekee, niin me tiedetään kuinka toimia, Siinä tietyssä ajassa, ettei me toimita vanhalla tavalla, vaan nyt Jumala haluaa uudistaa. Viedä meidät uuteen. Jätetään vanha taakse ja astutaan uuteen. No moni kysyy, mä haluun, mutta miten se tapahtuu? Ei ole vaan, sä sanot Jumalalle. Mä haluun jättää vanhan asian taakse. Mä haluun päästää joistakin asioista irti, jotta Jumala sä voit antaa mulle uutta. Sanotaan, että pyhä henki, kiitos sun rakkaudesta. Että sä rakkaudessa poistat meiltä asioita, jotka meitä pidättää. Ja annat meille, meidän voima antaa niistä irti ulos ja päästään ne vapaaksi. Ja että me voidaan vastaanottaa sitä, mitä Jumala sä haluat meille antaa. Ja nyt tää vuosikymmen on suun vuosikymmen. En mene nyt sen enempää selittämään, mistä sanoista se tulee ja mistä se tulee, mutta se on suun vuosikymmen Eli nyt mitä me puhutaan, niillä on suuri merkitys. Minkälaisia sanoja, ilmaisuja, puheita, miten me kommunikoidaan, niillä on merkitys. Koska me ollaan nyt siirtynyt myös sen näkemisen ajasta, joka vaan kasvaa siitä huolimatta, puhumisen aikaan. Ja tässä jaksossa me ymmärretään puhutun sanan voima. Ja Jumala haluaa avaa ilmestyksen ja viisauden hengen kautta meille myös sitä, että mikä on, mikä voima on. Puhutussa sanassa. Jokainen sana, joka lähtee Jumalan suusta, se on yliluonnollinen, se on voimallinen ja siinä on muuttavaa voimaa. Jos ajatellaan psalmi 107, sanotaan, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Tai Matteus 8, jae 8, sano vain sana, niin palvelijani paranee. Tai voidaan ajatella ihan ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Siinä Jumala julisti, Jumala puhi, puhui ja maa luotiin. Mä uskon, että meidän taivaallinen Isä Jumala haluaa, että me tiedetään, mikä on hänen sanojensa voima. Ja mikä on hänen sanansa voima meidän suussa, kun me niitä julistetaan. Kun Jumala puhuu, hänen sanassaan on voimaa. Kun me puhumme Jumalan sanoja, niin meidän suussa ja meidän sanoissa on Jumalan voima, eli se elämää muuttavaa voimaa. Hallelujaa. Jumala haluaa myöskin, me profetaalinen julistus vapautuu, ne sanat vapautuu meidän ympärillä olevaan ilmapiiriin, koska tämä tuo muutosta. Meidän julistetut elämää muuttavat sanat tuo muutoksen. Sä voit ihan kokeilla sun omassa elämässä, sun perheessä, sun yhteisössä, sun kaupungissa. Kun me aletaan puhua ja julistaa raamatun tekstejä, sitä Jumalan toivoa ja tulevaisuutta, niin se ilmapiiri täyttyy Jumalan ihmeellisellä, ihmeellisellä voimalla ja muutos alkaa tapahtua. Sä tuut näkemään. Että kun me ei puhuta meidän oman suun sanoja, vaan me puhutaan Jumalan antamia sanoja, niin muutos leviää meidän ympärille ja tätä me halutaan koko maahan muutosta tässä ajassa eli tämä on siis suun vuosi, kymmenen ja mä haluan tunnistaa puhutun sanan voima, valvotaan meidän suuta, mitä sieltä lähtee ei anneta epäuskon sanojen puhua meidän, meidän suusta ulos, ei valiteta, ei olla negatiivisia, ei mutista vaan katsotaan Jeesuksen ja sanota Herra täytä sinä mun suu sun sanoilla Ollaan tarkkoja ja julistetaan Jumalan asioita, eli mitä hän sanoo. Tunnusta hänen lupauksiaan, kiitä mitä hän on tekemässä ja kiitä mitä hän on luvannut sanoa. Kun puhut Jumalan sanoja ilmapiiriin, Tulet manifestoitumaan Jumalan hallintaan maapallolla. Eli tuut mukaan siihen, mitä Jumala on tekemässä. Oot siinä keskipisteessä, oot siinä Jumalan suunnitelmassa ja tuut näkemään muutoksen kaikessa, mikä on sun ympärillä. Ensimmäinen korintolaiskirja 14 jae 3. Kertoo, että kun me julistetaan niitä Jumalan sanoja, kun me profetoidaan, niin silloin ne sanat on rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Nyt me ollaan menossa mielenkiintoiseen aikaan. Et tässä uudessa aikakaudessa on nousemassa monta profeetaalista ihmistä, joita me voidaan sanoa, ne on rakentavia profeetallisia ihmisiä. Ne on rakentavia profeettoja. Tämän aikakauden voitelu, missä me ollaan liikkumassa, puhuu paljon rakentamista, se on rakentava voitelu. Ja mä oikeastaan koen, että kaikkihan nämä kolme asiaa, rakennus, kehotus ja lohdutus, on meidän profetioissa, koska meidän profetiat on juurrutettu rakkauteen. Ja se rakkaus on meidän kaiken motiivi, se on meidän perusta, siksi me profetoidaan, siksi me liikutaan, koska me rakastetaan Jumalaa ja me rakastetaan itseämme ja me rakastetaan toisia ihmisiä. Mutta tämä ajankohta nostaa siis esiin rakentus, rakentavaa voitelua. Se painatus noissa kolmessa sanassa on se rakennukseksi. Mä, mä, mä tuon tuossa tulevassa webinaarissa puhuu paljon siitä, että kuinka me voidaan, meidän ylistys muuttuu rakentavan, bravo, op, apostolisesti rakentavaksi, profeetalliseksi ylistykseksi. Samon käy liikekielen, samoin taiteinen, samoin kaiken julistetun runouden ja profetioiden ja kaiken. Niistä tulee Apostolisesti äh, ajattelevaa profeetallisuutta. Eli se joka rakentaa. Nyt on aika rakentaa ja istuttaa. Rakentaa ja istuttaa. Joka puolella alkaa nousta apostolista ajattelua. Ei tarvitse olla, että sanoit, sanot, että mä en ole apostoli enkä kutsuttu siihen. Ei se tarvi, koska nyt se on konkreettinen voitelu. Aivan jokaiselle Jumala haluaa antaa rakentavaa voitelua. Sitä, joka rakentaa, voimaannuttaa ja mahdollistaa, mitä tekee apostolisuus. Apostolisuus Halleluja. Tulee näkeviä ää, ää, muurin aukko, näkeviä rukouusvartija voitelua, joka yhdistyy Mordokain voiteluun. Tästä me on paljon puhuttu, tai, tai meille on profetoitu Mordokain voitelua. Eli sitä apostolista voitelua, sitä isällisyyttä, sitä mentorointia, sitä rinnalla kulkemista. Kehotan sua lukemaan Esterin kirjaa Mordokain silmien läpi, niin sä näet mihin meidät on kutsuttu, mihin tämä maa on kutsuttu, se on kutsuttu näkevään rukousvartijavoiteluun ja mordokainvoiteluun, eli profeetallis-apostoliseen -apostolis voiteluun. Eli hengessä näkevä ja sekä apostolisesti rakentavaa, ohjaavaa voitelua. Siihen me tartutaan nyt tänä aikana tässä ajajaksossa, missä me eletään. Eli nyt apostoliset profeetat, apostoliset profeetalliset ihmiset ovat rakentavia profeetallisia ihmisiä. Me saadaan Jumala viisautta, apostolista ajattelua. Nyt Jumala haluaa laajentaa meidän ajattelua, sellaisesta peruseurakunta-ajattelusta apostoliseen ajattelumalliin. Jumala rakastaa seurakuntaa, rakastaa yhteyttä. Mutta Jumala ei ehkä välitä niin paljon siitä, että jos meillä on sellaista ihmisvoimasuutta, ihmisrakentamista ollut, viime aikoina tai miten, on, miten nyt on niin asiat mennyt. Nyt Jumala haluaa ikään kuin ravistaa. Ravistaa niitä asioita niin, että me voidaan suunnata siihen apostoliseen ajatteluun. Siihen, joka rakentaa, voimaannuttaa ja mahdollistaa kaikkien nousemisen. Jokaisen ihmisen voitelun ja, ja jokaisen ihmisen tehtävän, kutsun, lahjojen nousemisen. Nyt ei ihan enää torpata mitään. Nyt vaan annetaan ihmisten kasvaa. Ihmisten mennä ja mennä niin kuin Omassa kutsussa löytää oma paikka, löytää oma, oma, oma se palvelutehtävä apostolisessa yhteisössä ja tulkoon näitä apostolisesti ajattelevia yhteisöitä laajasti tähän maahan, että sitä kautta myös se koko kansan herääminen alkaa olla mahdollista. Ja tämmöiset apostolisprofeetalliset ihmiset ymmärtää kuningaskunnan rakentamisen. Ei niinkään ehkä yksikön yhteyden rakentamisen, yhteisön rakentamisen, vaan että meidän katse alkaa nousta nähdä kuningaskunnan rakentamista. Hallelujaa! Ja nyt me eletään sitä ja me todella sanotaan, että et, et kun apostolin on 2.17, niin kaikki voi profetoida. Ja nyt kun sanotaan ensimmäinen Tessalonikaalaiskirja 5.20, että me profetoimista älkää halveksuko. Ja nyt me halutaan pitäytyä siihen, että me kutsutaan esiin Tervettä profeetallisuutta siihen kasvuun, kasvuun, että jokainen voisi alkaa kasvaa sitä kohti, että meidän sanat on elämää. Meidän sanat on Jumalan sanoja, jotka pitää sisällään elämää muuttavaa voimaa. Synnytetään asioita, tehdään yhdessä asioita. Ää, apostolis ihmiset ää, luovat sellaisia profeetallisia yhteisöjä, kulttuuria ja varustamista. Ne on mielenkiintoinen Asia, mikä on tulossa. Watchman, näkevä rukousvartijan voitelu yhdistyy Mordokain voiteluun. Ihan mieletön asia. Sitten ihan muutamia sellaisia pieniä välähdyksiä, pieniä asioita, muutamien viikkojen takaa tai muutaman viikon sisällä olevia juttuja, mistä Jumala on puhunut. Jumala haluaa edelleen ter terottaa, terävöittää meidän erottamista hengessä. Nyt on aika silmien avautumisen uudella tavalla. Muista Elisa ja hänen palvelijansa. Silmät aukenivat näkemään, mitä hän ei pystynyt aikaisemmin näkemään, ja usko tässä palvelijassa nousi ihan toiselle tasolle. Tulet näkemään, mitä ei ollut, mitä on ollut näkemättömissä. Aikaisempina aikoina. Nyt on aika Jumalan äänen ottaa hallintaan kaikki äänet. Meidän niin sielun äänet ja vihollisen äänet tulee nyt niin taivuttaa sinne Jumalan äänen alle meidän henkilökohtaisessa elämässä. Ja nyt avataan meidän suu eikä enää vetäydytä pelosta pois. Jumala haluaa vetää meidät ulos nyt. Yhteyteen ja siihen tehtäviin ulos sieltä meidän koloista, missä me ollaan tämän poikkeustilan aikana ollut yhteyteen. Totta kai me mennään takaisin sinne salaiseen paikkaan ja vietetään paljon aikaa Jumalan kanssa. Mutta nyt on aika myös avata suu ja antaa Jumalan täyttää se meidän suu. Ja silloin asioita alkaa tapahtua. Älä enää anna väärien äänien epäaitojen äänien ja väärennettyjen äänien pysäyttää Jumalan ääntä, joka on sinussa. Tuut ulos vankeudesta, tuut ulos erämaasta ja me tullaan riemuitsemaan ja iloitsemaan ja mikään ei enää meitä pidetä. Nyt me halutaan astua, me valitaan haluta astua eteenpäin, luvattuun maahan, luvattuun maahan. Avataan suu ja annetaan pyhän hengen äänen tulla esiin. Ja sanotaan, että mun ääni on voimakkaampi Jumalan kanssa kuin vihollisen ääni. Mun ääni on voimakkaampi kuin vihollisen. Tämän poikkeustilan aikana on saattanut olla runsaasti pettymyksiä. Mutta nyt mä koen, on aika. Jälleen kerran toivoa, nostaa ne Jumalan unelmat. Herättää ne Jumalan unelmat unesta, jos ne on unessa vielä sun sisimmässä. Ja tulee yhtäkkisiä aikoja, tulee yhtäkkiä tapahtumia, jolloin Jumala ilmestyy ja täyttää niitä profetaalisia sanoja sun elämässä, mun elämässä, Suomen elämässä, mitä hän on meille luvannut. Unelmoidaan suuria, niitä unelmia, mitä Jumala on laittanut meidän sisimpään. Tuodaan ne jälleen Jumalan eteen. Muistutetaan meidän taivaallista isää siitä, että mitä hän on luvannut, mitä hän on puhunut. Ja sanotaan, että me tahdotaan taivuttaa meidän sielu hengen johtoon, Me tahdotaan valita linjautua näiden profeetallisten lupausten mukaan. Ei kuunnella vihollisen ääntä, vaan kuunnellaan mitä pyhähenki on meille puhumassa, koska Jeesus sanoi, mikään ei ole mahdotonta hänen kanssaan. Sitten vielä muutamia kuvia, mikä on pieniä välähdyksiä hengen maailmasta. Öö, on kuullut melkein korvin kuultavin äänen, kuinka luut alkaa kolista yhteen. Semmoista kolinaa on kuullut monta kertaa rukouksessa. Ja minä, aina kun tämä kolina kuulee, niin Jumala vie mutta siihen hesekielin näkyyn kuolleista luista. Ja ne luut alko kolista, kun ne alkoi tulla Jumalan, kun Jumala puhuu hesekieliä että profetoi näille luille, ja hesekiel profetoi niille luille, niin ne ko alkoi kolista yhteen. Nyt mä koen, että tätä kolinaa on hirveästi hengen maailmoissa. Eli Jumala on kutsumassa meitä yhteen. Tämä kolina, mitä mä kuulen, puhuu uskovista, puhu eklesiasta. Tässä maassa tulkaa yhteen, yhteen tulemisesta, yhteistyöstä. Ja se kolina kuuluu, kun ruumis Jeesuksen Ruumis alkaa kokoontua yhteen. Sen aika on nyt ja meidän tulee julistaa tätä totuutta, ja, mutta meidän tulee myös omalla elämällä suuntautua tämän tulevaisuuden, tämän sanan mukaan, että mä voin olla se yhteyden rakentaja, mä voin olla se yhteistyöhön innottaja, eikä päinvastoin. Koska kun me mennään, me mennään edellä, me mennään ja tehdään yhteistyötä, haastetaan ihmisiä tekemään yhteistyötä, niin mä uskon, että se, Voima, mikä meissä vaikuttaa Jumalan henki, joka kutsuu yhteistyöhön, niin alkaa vaikuttaa myös sen ympäristössä ja me tiedetään, kun me puhutaan Jumalan antamia sanoja, niin se muutos tapahtuu ja ihmiset myös haluaa alkaa tehdä yhteistyötä. Jumalalla on ihmisiä, jotka kuulevat häntä, vaikka olisivat myrskyssä, vaikka olisivat öö, Pimeyden ympäröimänä. Jumalalla on ihmisiä, jotka menevät kuunnellen häntä läpi, eivätkä pelkää mitään ympärillä olevaa. Ja täällä mä tarkoitan alkukielessä, tai sanotaan näin, että vaikka mä vaeltaisin pimeän laakson läpi, meidän käännöksissä se saattaa olla, että vaikka mä vaeltaisin pimeässä laaksossa, mutta ideahan on se, että me mennään siitä läpi. Ja me ollaan niitä, jotka menee läpi. Me ollaan niitä, jotka kuulee Jumalan äänen ja me mennään läpi. Vaikka se olisi pimeä laakso, vaikka se olisi myrskyhetki, niin me mennään läpi, koska Jumala on valinnut meidät kulkemaan läpi. Jumala on myös valinnut meidän kansana. Näyttää se sun mielestä tällä hetkellä, miltä näyttää. Mutta mun, mun sisimpään on kirjoitettu äh, sellaiset sanat, että Jumala on valinnut Suomen kulkemaan edellä, kulkemaan myös pimeän laakson läpi jotta voi viedä edellä käy, käyden muita perässä, vetää muita perässä, näyttää valoa, näyttää esimerkkiä. Vaikka jotkut asiat ollekin pysähdyksissä tämän poikkeustilan aikana, ne on voinut olla vaikka une, niin kuin unessa, niin samaan aikaa Jumala on valmistanut meille tien. Hän on valmistanut meille sen oman suunnitelmansa. Kun me tullaan poikkeustilasta, Ulos takaisin yhteyteen. Ja niin huomataan, että Jumala onkin tämän poikkeustilan aikana tehnyt jotain uusia mielenkiintoisia asioita. Valmistanut meille tietä. Päivä alkaa kirkastua päivä päivältä. Tartutaan kiinni siihen, mitä Jumala on tekemässä. Me, me ollaan saatettu ehkä lannistua, mutta nyt voit valita, valita mennä eteenpäin. Nyt voit valita, ei sitä vanhaa alakulosta tietä, vaan nyt sä voit valita, miten, miten se tapahtuu. Sanot Jumala, mä haluan sen, mitä sä oot minulle valmistanut. Jumala ei kysy meiltä mitään muuta kuin meidän tahdon päätöksen. Tahdotko sinä? Ja mehän sanotaan, me tahdomme. Niin silloin pyhä henki alkaa vetää meitä siihen, mitä Jumala on valmistanut. Silloin pyhä henki alkaa meille niin kuin rakkaudessa puuma asioista, mitä meidän pitäisi jättää taakse ja asioista, mistä me saadaan vastaanottaa. Nyt me valitaan, astuu Jumalan avaamille tielle, tulla ylös. Vähän sama kuin sanotaan ilmestyskirjassa neljässä, kun Johannes kuuli äänen taivaasta ja näki oven avoinna. Ja Jumala sanoi, tuu tänne ylös, niin mä näytän sulle, mikä on tuleva. Nyt Jumala sanoi myös kokoiselle kansalle, meidän ekleesialle, että hei, nyt mennään ylemmäs. Nyt tulkaa ylemmäs. Tulkaa kaikki. Ja me saadaan vastata, että me tullaan ylös. Sitten yksi aamu mä heräsin ja mulle tuli tällainen julistus vaan kauhean voimakkaasti mieleen. Ollaan innostuneita siitä, mitä Jumala on tekemässä. Mä sanoin oikein ääneen mun, mun, mun aamu aamu. Mä haluan olla innostunut siitä, mitä Jumalansa teet. Mä haluan olla siitä innostunut, mitä Saat valmistanut mulle, Helsingille, Suomelle ja aina siitä eteenpäin. Mulla on suuret odotukset. Mulla on valtava innostus ja riemu siitä, että mitä Jumala on tekemässä. Jumala on vienyt poikkeustilan läpi ja nyt alkaa asiat hahmottuu ja avautuu. Ja me määstään pikkuhiljaa astumaan niihin, mitä Jumala on tekemässä. Ja rukousliikehdintä on alkamassa. Hallelujaa. Jokainen alkaa löytää omaa paikkaa. Apostolisia yhteyksiä, apostolisia yhteyksiä yhteisöjä alkaa nousta. Ja me saadaan astua niille meidän tärkeille omille paikoille. Ja silloin ruumis alkaa toimia, kun me ollaan omilla paikoilla. Hallelujaa. Ja tämän takia mä haluan sut kutsua, että sä mietit näitä kahta webinaaria, mikä on nyt tulossa alkamassa ihan muutaman päivän sisään, joita se voit myös tilata. Tilata sähköpostista äänitiedostoina tai tulla Facebookin suljettuun ryhmään ja sä saat valtavan määrän materiaalia just profetallisuudesta siinä virtaamisessa, sen ilmentämisessä, myöskin sitten siinä oman paikan löytämisessä, oman kutsun tunnistamisessa ja minkä takia Jumala nyt nostaa ennalleen asettaa apostolisia yhteisöjä niin kuin alussa. Oli. Tämä on ihan huikeaa. Mä haluan vielä sanoa, että mä oon innostunut siitä, mitä Jumala on tekemässä. Mä olen todella, mulla on suuret odotukset. Ja mä haluan vain siunata teitä jokaista. Löytää oma paikka, löytää toinen toisenne, löytää sitä, sitä intoa ja toivoa ja sitä voimaa ja astuu siihen, mihin Jumala on nyt viemässä. Todella uuteen, moninkertaistumiseen ja laadukkaampaan ajanjaksoon, mitä meillä on koskaan ollut. Elokuussa alkaa kotket kokoontua. Katsotaan siellä, mitä saadaan lähetyksiä kuntoon. Ilmoittelen teille siitä sitten elokuun alussa. Ja näin, laittakaa viesti, jos olette kokenut ja nähnyt jotain mielenkiintoista. Kutsun myös profeettoja hyvin pian kokoontumaan yhteen. Yhteen Suomessa ja me saadaan myöskin ö, pohjoismaisten profettojen kokoontuminen Suomeen ö, myöskin julkiseen kokoustilanteeseen sekä Euroopan profetaalisiin vierailuja ja niin edespäin on mielenkiintoinen aika tulossa, koska se Jumalan ääni, minkä se on antanut palvelijoilleen, profeetoille, se näyttää meille sen suunnan. Se näyttää ne meidän Jumalan lupaukset. Ja sitten me saadaan olla siinä apostolisessa voitelussa, jossa me rakennetaan, voimaan otetaan ja mahdollistetaan kaikkea sitä, mitä Jumala on meille luvannut. Olkaa erittäin, erittäin siunattuja. Tässä tämä minun profetainen pläjäykseni näin heinäkunnalussa. Moikka!